Індіанці Америки Індіанці чи корінні американці – це люди, які першими переселились на території Північної Америки до її відкриття та освоєння європейцями. Корінні жителі Північної Америки жили племенами. Вони полювали, ловили рибу чи обробляли землю. В 15 столітті європейці, висадившись на континенті, підкорили місцеве населення. Чимало разів індіанці вели війни за своє визволення, але їхній опір було зламано, і вони були загнані в резервації, де живуть і нині. Найперші У 20-му тисячолітті до нашої ери у Північній Америці з'явились перші люди. Племена древніх мисливців у слід за стадами диких тварин пройшли по природному мосту, який з'єднував Північну Америку зі Східною Азією і був розташований там, де нині розташована Берингова протока. До 10-го тисячоліття до нашої ери люди розселилися по Північній та Південній Америках. Плем'я інуїтів, яке жило в Канаді та на Алясці, прийшло з Азії всього 5 тисяч років тому. Мисливство і землеробство Перші індіанці полювали на диких тварин і збирали рослин. Приблизно до 1500 року до нашої ери деякі народності почали займатися землеробством. Вони вирощували кукурудзу, боби та гарбузи. Їм вдалося одомашнити деяких тварин, але запаси м'яса доводилося поповнювати, полюючи на диких тварин. Південно-західні племена займалися землеробством і розводили овець. Уздовж північно-західного узбережжя Племенажили рибальством. Хвороби та різанина У 1492 році з Європи до Америки припливли кораблі Христофора Колумба. Протягом наступних 400 років європейці розселились практично по всій території обох Америк. Хвороби, привезені європейцями, знищили багатьох корінних жителів, які не мали імунітету проти них. Чимало племен, які вижили, було зігнано з своїх земель чи загинуло в ході воєнних дій. Остання битва індіанських війн відбулася у Південній Дакоті, у містечку під назвою Поранене Коліно в 1890 році. Землі племен Наприкінці 1970-х деякі племена розпочали судові процеси проти федерального уряду сполучених штатів Америки, спрямовані на повернення відібраних у них земель. У наші дні в Північній Америці близько 2 мільйонів корінних американців, чимало з них живе в резерваціях і зберігає національні традиції та культуру. Більшість живе в бідності, але дехто Успішно займається бізнесом Ілюстрації. Чаєни були одним із рівнинних племен Під час бойових дій їхні воїни розділялись на сім категорій Наприклад, воїни-пси були розвідниками і йшли, як правило, в авангарді Плем'я тлінгітів жило на північно-західному узбережжі Індіанці Навахо обробляли землю на південному заході. Індіанці племені Крік жили у східних лісах.